Zoe, milyen volt ma a napod? Uh, jó volt a napom, egyébként érdekes kicsit ez az idő, meg úgy befolyásolt után, hogy, uh, hogy hogy érzem magam. Valahogy, hogy így az ilyen időjárásnak a váltokozása milyen volt az elmúlt időben. Ugye ez is kicsit váratlan volt, hogy most ide feljöttem, hogy rég találkoztunk, és rég beszéltünk, hát de egyébként izgatott vagyok. Tegnap felhívtalak, igen. azután, hogy egy fél éve no contact. Igen, igen, igen. És még van mögöttünk, vagy előttünk egy beszélgetés így négy szem Igen, igen, igen. Igen, szerintem ez érdekes, de egyébként örülök is neki, szalizgatott voltam miatta, de ne is neked milyen volt a napod? Nekem jó, tegnap nagyon befeszültem, mert este tízkor volt egy hívásom, de ezt majd úgyis kibontjuk, és aztán pedig uh, vártam igazából, izgatott voltam, hogy találkozzunk, meg itt legyünk. Miért vagyunk kettem? Pontosan mondva hárman. Azért vagyunk hárman, mert uh, volt egy illető, két illető, akit uh, én ide hívtam, és uh, utolsó pillanatban lemondták, ez volt a tegnap 11 órási hívásom. Mi volt az eredeti terved? Az eredeti tervem az volt, hogy, uh, hogy beszéljünk a Magyarországon a művészeti egyetemek helyzetéről, a röghözkötésről arról, hogy milyen Magyarországon művészetet tanulni, lehet-e igazából művészetet tanulni, és ö, tegnap az illető, akit szerettem volna, hogy itt legyen most, azt mondta, hogy ö, mégsem szeretne ilyen politikai kontextusban megnyilvánulni a médiában. Hol van a politikai kontextus? Nehéz ezt a témát megközelíteni anélkül. Viszont. Miről beszélgettünk volna akkor négyem? A két illető, aki jött volna, részt vett az egyetem foglaláson, az eszefén. Ezután mind a ketten elmentek egy másik egyetemre, és elvégeztek egy mesterszakot. Elvégeznek most. Az egyik a képző, a másik pedig az elte. Nagyon-nagyon sok probléma van mind a három egyetemmel. Aminek a magja az a Magyarországon az oktatás helyzete, amit a politika befolyásolja. Innentől kezdve nagyon fontos lett volna ezt a témát kibontani, mivel, hogy rengetegszer találkozok azzal, hogy, hogy azok is, akik most felvételiznek, akiket ismerek, nagyon izgatottan jönnek, várják, hogy elkezdjék ezt az egész ö, folyamatot, ö, kicsit naívan, kicsit ideiglenesen. Hol lett volna az ő konfliktusuk, amit nem vállaltak? Tessék. Hol lett volna az ő konfliktusuk, amit nem vállaltak? Én ezt nem akartam megérteni tegnap. De mit mondtak ők? Azt mondták, hogy ez egy öngyilkosság lett volna. Mit történt volna velük utána? Azt gondolták, hogy nem fognak munkát kapni ezután? Azt gondolták, hogy akkor máshogy néznek majd rájuk, mert hogy őszintén megnyilvánulnak azzal kapcsolatban, hogy mi történik az egyetemükön? Vagy mi történik a művészvilágban? Vagy én nem, nem tudom, hiszen én csak a házigazdát játszom. Te vagy Laura. Miért, hívta, meg... miért hívtad Zoét? Ö, még ezt elmondom, hogy... Én nem vagyok az a típus, aki erőltetni akar bármit az emberekre. És hogyha már valaki azt mondja nekem, hogy, hogy ettől ő fél, vagy ezt egy öngyilkosságnak találja, akkor én nem feltétlenül, és lehet, hogy ez az én hibám, nem akarok abba energiát rakni, hogy miért gondolja ezt. Mert kurva sokszor találkozok ezzel a saját generációmban, hogy félnek, mitől? Nem akarnak. Mitől félnek? Ez az, hogy nem értem. Én bennem sose vagyok. Te vagy féltél annak értem. idén a sötétben? Féltem, igen. Ez más? Én nem félek. Nem, ez most más, mint a gyerekkorban félni a sötéttől? Nem tudom. Nem hát tudom. akkor az ismeretlentől félünk, amikor kiskolunkban sötétben félünk, de hogy vajon ez a helyzet is igazából, hogy az ismeretlentől félnek, ez... hogy félnek azok, akik. Ezeket a beszélgetéseket lefolytatjuk. Én ezzel a, a lányjal lefolytattam már ezeket a beszélgetéseket, amiket itt leszerettem volna folytatni, már ezerszer az egyetem a falai között, amikor nem hallotta -e senki. Miben más az, hogy most fel van véve? Nem tudom. Hogy esett a választásod ezután Zoé-ra? Mit mondtál neki? Zoé-t akkor felhívtam tegnap este 11-kor, hogy nem beszéltünk is fél éve, mert a Zoé-t ismerem, és tudom, hogy a Zoé szívesen kiáll azok mellett, a témák mellett, amik neki fontosak. És én ezt nagyon értékelem. Ő most tudom, egy mert pótlék? vagyok. Hú, milyen provokatív ez. Nem, ugye, mondhat, kérdezhetek másféleképpen is. Nem, jó Elmegyünk ez. valóban moziba, de kiderül, hogy nincs egy. Amikor elmegyünk a másik moziba, akkor mi alapján választunk filmet, hiszen arról van szó, hogy egyébként egy másik moziba akartunk volna menni. De hát valószínűleg igen, de nekem ez egyáltalán nem sértő. Szóval felhívtál, valaki lemondta, azt mondta, hogy velem is jó lenne beszélgetni, ez nekem is egy új lehetőség. Elmondta az előzményeket? Persze. Igen, elmondta persze a De te válaszoljál neki, kell, elmondta. Elmondta persze, elmondta egyből az egész helyzetet, szóval, hogy nem az volt, hogy azt próbáltam mondani, hogy neki eszébe jut, hogy én jöjjek. Teljesen egyértelmű volt a helyzet, hogy volt. azt az is, utolsó. hogy mikette hogyan kerültünk össze? Hát az részleteiben nem. nem. Teljesen. Ezt részleteiben nem. Nem is volt erre kíváncsi. De kíváncsi vagyok rá, De, de nem kérdezted ö, meg. Hát nem, hanem azt mondtam, hogy majd beszéljük meg, mikor élőben találkoztál. Amikor ide jöttél, mit tudtál, hova jössz? Igen, ne tudtam. Én <laughs> Jó, én azt tudtam, hogy Laura így gyakornok és hogy ezt a műsort, vagy ezt az epizódot ő, ő tervezte. Hát nem gyakornok, csak így... Így, nem gyakornak, nem tervezte, de a többi stimmel. Hát, hogy jöttem ide. Igen, én nekem... Nem, vagy nem mondottál sok részt, de, de én ennek alapján nyitott meg, kíváncsi voltam rá. Úgy általában? Igen, általában. Szóval engem a, a média érdekel, minden ilyen, szóval, hogy maga az is, hogy... azt mondod, hogy minden ilyen, az mit jelent még? Az állatkert például? Mi minden szóval? <gül> Hát, hogy a, az ilyen műsorok. Az ilyen Mind, műsorok, műsorok? Például, műsor? ez, én nem ismertem is ezt a műsort, de utána megnéztem, hogy a, a Laura mondta, és akkor láttam, hogy többféle társadalmi témáról van szó, illetve engem, meg, meg hát az is érdekel, hogy egy ilyen új lehetőség, hogy kipróbálni magam más helyzetekben, szóval nekem az fontos, hogy hogy hogyha mondjuk valami komfortzónán kívüli. Mi neked a komfortzónán értem, kívüli? Hogy hát, hogy mondjuk mondhattam volna azt, hogy ez lehet, hogy a komfortosabb, vagy kényelmesebb lett volna, hogy nem, otthon maradok, nem. nem. Mi neked a komfortzónán kívüli? Úgy általában? Vagy olyan nincs? Hát ezt nem tudnám megfogalmazni. Okay, ez ez, inkább, ilyenkor egy, ez inkább ilyenkor egy érzés. Szerintem, akkor, hogy ez... akkor szeretném, hogyha elmondanátok azt, hogy mi a mesterségetek címére, most attól független, hogy itt vagytok. Kik vagytok ti? Laura, ki vagy te? Uf. De még azt szerettem elmondani, hogy, hogy, hogy amikor arról beszéltünk, hogy, hogy hívják ide valakit, akkor nekem volt egy ilyen, nem tudom, 15 ember a fejemben. Egyik közülük az OE, másik az az illető, aki most nincs itt. Tök mindegy. Igazából egy csomó emberrel beszéltem, és nekem pont arra volt szükségem, hogy nagyon-nagyon minimális információ után valaki azt mondja, hogy jó, csináljuk. Én meg olyan vagyok, hogyha, fontos fontos hogyha, hogyha valakivel jóba vagyok, a... és mondjuk tudom, hogy kell neki akár a segítség, és az még nekem is egyébként egy izgalmas lehetőség, hogy elmenni beszélgetésre, akkor. És csak segítség, azt ne felejtsétek el, hogy ez nem háromnak készül, hanem ezt elvileg mások is megnézik, és majd előbb-utóbb kíváncsiak is lesznek arra, hogy valójában ez a három ember közülük egy nem is látszódik, nem is fog, miről és miért akarnak beszélgetni. Uh -huh. Persze, Ki vagy te, Laura? Ez annyira izgalmas volt, hogy... Uh -huh. uh, hát uh, én a képzőre járok, amit már említettem korábban, emellett van egy podcastom, az a nem egy kortárs puszi, uh, általában ilyen feminista témákkal foglalkozik, illetve uh, jogaoktató képzést végzek most, jogaoktató leszek lassan, aztán um, ilyeneket csinálok. Ki vagy te, Zója? Én most az Eltén kulturális antropológiát hallgatok. Előtte végeztem el a Pázmány Péter Egyetemen a politológia szakot, és igazából amit voltak dolgok, amiket hiányoltam, így az alapszakból, és akkor így elindultam a kulturális antropológia irányába, és egyébként ezt így teljesen úgy választottam. Következik azért, az egyikből a másik, vagy ez teljesen más? Más azért, nagyon. És, és pont ezért is, szóval, hogy én, én azt akartam, hogy más legyen, főleg azért, hogy a, a kutatás szempontjából a különbségek. És, és igazából ez a nem, amit teljesen azért kezdtem el hallgatni, mert engem érdekel. Szóval, hogyha megkérdezik, hogy mit fogsz ezzel kezdeni, miért ezt tanulod, én, én ezt szeretném, mert hát lehet, is benne lehetőséget, de hogy igazából azért is, hogy így, így tovább képezni magam, meg, meg az egész, szóval, hogy a. Az antropologi kutatásknál érdekelni. Politológusként mit csináltál? Én igazából, miután elvégeztem a politológiát, nem dolgoztam már politikában, még az egyetem alatt voltam Akkor gyakornok a politikában. Szélberned gyakornoka voltam választottad őt, ő választott téged? Én már ismertem őt, mert én gimnáziumban egy alternatív iskolába jártam, a Valdorf iskolába, és ott gimnáziumban kell egyfajta projektet létrehoznunk az utolsó előtti évben, Igen. ami valamennyire szakdolgozathoz is hasonlít, mert ugyanúgy meg kell írni egy ilyen hosszabb írást, és akkor több politikus megkerestem, mindkét oldalról, politikai jobb és baloldallal foglalkoztam, és ő volt az egyik, akit megkerestem, igazából azért, mert nagyon felnéztem rá, ki nem és? válaszolt, vagy ki válaszolt későn? Szerintem azok közül, akiket én megkerestem, egyébként meglepő módon mindenki válaszolt, és egyébként nekem ez is egy tökéletes. De valamiért őt választottad a kettő közül, hogyha mind a kettő válaszolt? Ö, nem, ő, ő válaszolt, de ő nem tudott akkor eljönni, mert rendeztem a kerekasztalbeszélgetést, így az iskolának meg kellett. Azt a mondtad, két embert kerestél meg? Nem, több embert megkerestem, ja, több embert. És akkor volt olyan, akivel interjút készítettem a dolgozatomhoz, volt olyan, akit meghívtam a beszélgetés, amit az iskolának rendeztem, úgyhogy több, több politikussal beszéltem, és akkor ő volt az egyik. És nekem igazából ott már így megvolt az a cél valamennyire, hogy én szerettem volna én a politikában dolgozni, és ő volt az, akire a legjobban felnéztem. Mi alapján? Miért néztem fel rá? Igen. Ő volt számomra igazából a leghitelesebb, és... De attól, meg valaki hiteles, attól föl kell nézni rá? Hát én erre felnéztem, igen. Ennyire kevés a hiteles ember? Nem, nem csak a hitelességem miatt, hanem azok miatt, amiket képviselt, az, hogy... Hogy ő hogyan jelent meg a politikában az értékek, amiket vallott, mert egyébként az értékek, amiket vallott, vagy amikhez tartotta magát, az abból kevés van. Tudod, hogy hol lett? Hát ő most nincs benne aktívan a politikában, de, de ki tudja, hogy. Valami tudsz róla? Tartod igen, a Igen, igen, igen, tartom vele a kapcsolatot, igen, igen. Egy tanácsot szeretnék kérni tőletek. Azt hiszem elfelejtettem repülőre rakni a telefon. Bízunk abban, hogy nem hív senki, és akkor nem menjek oda, vagy oda menjek, és kikapcsoljam. Nem, jó. nem, nem, jó. nem, rendben van. Oké. Okay. Laurával úgy ismerkedtem meg, hogy szerettem volna egy nálam sokkal fiatalabb valakivel beoltatni a műsort. Aztán lesz, ami lesz. Ugye magában a fák oltásában nincs nagy tapasztalatom, tételezzük fel, hogy ez az oltás jól sikerül, és egy olyan nemesítés történik, ami mind a kettőnek jó. Ez most az első meccés utáni, vagy az első oltás utáni találkozó. Miről fogunk beszélgetni? Miről fogtok beszélgetni? Most, szeret, ahogy felvezetjük ezt a témát, szeretnék visszatérni ahhoz, hogy azt mondta, hogy alternatív gimnáziumba jártál, mert én is, én meg a akg jártam, és hogy szerintem ez egy azért érdekes téma ide, mert ezek az alternatív iskolák kreálnak egy olyan burkot a diákok köré, amiben azt gondolják, hogy ilyen a világ. És valahogy én is azt érzem magamban, meg azt gondolom, hogy ha az akg bárkit ide hívtam volna, sok hülye, mint külföldön van, de hogyha ide hívtam volna őket, nagyon szívesen jöttek volna és, és beszéltek Milyen volna Milyen burokról beszélsz? Mi ez a burok? Ez a burok, ez egyik oldalról adódik a politikai nézetek beli hasonlóság. Van egy iskolának politikai nézete? Hát az alternatív iskoláknak azért, azért elég lípsik, tehát az AKG, a Waldorf, ott azért nehezebb találni. Az, az mert ez a liberális az ilyen érdekes, mert itt a külső világ sokszor liberálisnak látja, azért mert mondjuk az oktatás szempontjából olyan ötleteket, meg nézeteket vet fel, ami talán ritkább, vagy hogy akár megosztó is lehet, de hogy közmeg egyébként mikor benne vagy, akkor látod a konzervativizmust is, mert látod azokat az embereket, akik mondjuk Ezeket nem feltétlen kérdőjelezik meg, pedig akkor is, hogyha hiszre hogy ezekben, egyébként szerintem meg kell őket kérdőjelezni. Meg Még mielőtt szóbbi... ide eljutunk? Ki -e ezt a kiválasztott iskolát? Nekem? Uh -huh. Én. A bátyám oda járt, és uh, én is oda akartam menni. És te? Uh, nekem a szüleim, nekik ez nagyon fontos volt, hogy Valdorba járék és én első óta Valdorba jártam, de egyébként... De miért uh, volt fontos? Hát a... Amiatt, hogy a milyen oktatási rendszer, hogy nem, nem feltétlenül tradicionális, hanem igazából, ú, ne, nem akarom az ideológia szót használni, mert valahogy ez nem, nem olyan szép egy alapítványi ez én nem a legszerencsésebb kifejezés, de hogy a mivel foglalkoznak. Van jelentősége, vagy nincs? Ö, szerintem nincs. Akkor hagyjuk. És nálad? Nálam egy családi vállalkozást vezet. Nincs jelentősége? Tehát a tekintetben van a jelentősége a szüleidnek, hogy az Ákhágéba jártál? Van. A tekintetben van-e jelentősége a szüleidnek? hogy annak voltak a szüleim, hogy mondjuk az Ákhágéba Ez összefüggésben volt a foglalkozásukkal? Nem, nem, nem, őket egyszerűen ilyen Magyarul ezt kihagyhatjuk. Tehát ez egy olyan kérdés, ami felesleges. Nem fogja befolyásolni a beszélgetéseket. Igen, nem, a foglalkozásuk ebből a szempontból irreleváns tényleg az, hogy egyébként az emberek, vagy az érdeklődési körük inkább ahhoz kapcsolódik. Így aztán nem is tudjátok, hogy milyen lett volna hagyományos gimnáziumba járni. És ez az, hogy nem tudjuk. Nem, de én szoktam ezen gondolkodni, rám, milyen hatással lett volna egyébként. De is honnan szerint... tudod összehasonlítani azzal, amit nem is ismersz? Nem tudom összehasonlítani, de attól még ezen így érdekes elgondolkodni, hogy mondjuk, hogyha nem. De milyen az az, amikor egy fekete ember Afrikában elképzel hogy milyen a havazás? nem Á tudja. Általánosban is valdaros voltam? Aha, uh -huh. igen, igen. Én általánosban nem. És ennek nagyon örülök, hogy nem voltam. Által, tehát általánosban normális. Az AKG 12 év folyamos? Nem, hét. Úgyhogy ö, hatodikban felvételiztem, és az nagyon jó, hogy, ö, hogy általánosban nem tapasztaltam még ezt a burkot. Érezted annak szeret... felelősségét és jelentőségét, hogy mi van akkor, hogyha nem vesznek föl? Éreztem. Igen. Te érezted, vagy éreztették veled? és is. is. Prestízs volt? Nekem nem presztízs, nekem ez fontos volt, ö, a szüleim meg nyomtak afelé, amiről azt gondolták, hogy fontos nekem, és ebben speciál igazuk volt. Milyen határvonalat tudsz húzni az előtte évek és az utána való évek között? Nem feltétlenül egészsége, én nagyon-nagyon sokat köszönök az alkegének, de nem feltétlenül egészséges szerintem az, hogyha az ember 12 évesen bekerül egy olyan közegben, és nem is az egészséges a jó szó, hanem az, hogy nagyon sok munka kell ahhoz, hogy ne, hogy ki tudjon lépni ebből a burokból, mivel nyilván ott jókodó gyerekek írni, vannak. Le kell írni a burkot, mert ez nagyon sokszor elhangzik, de nincs tartalma. Van egy tartalom, ami elválaszt egy másik tartalomtól. A burkot láttatod a kettő között, de mi a két tartalom? Szerintem itt, hogyha hogy válaszolhatok, itt a burak kicsit az, hogy olyan emberekkel vagy körülvéve, akikkel vannak biztosan közös értékek. Ez más iskolában is így van. De szerintem most nem annyira, mint mondjuk egy ilyen alternatív iskola, mert az már Tényleg egy döntés, hogy akkor nem az állami iskolába, akkor fizetünk. De nagyon szóval a, a diverzitás, illetve fizetünk. De a szülők de per a Valdortnál nagyon fontos, hogy a szülői közösség is nagyon az iskola része. Ez már így változott az évek alatt, de főleg amikor én kezdtem, akkor azt mondták, hogy nem csak a gyerek jár ebbe az iskolába, hanem az egész család az iskolához tartozik valamilyen módon. Ez igen, ez Valdor Meg azért az alkegébe nem kerül kevés pénzbe az, hogy oda járhasson a gyerek. Ezért tisztában voltam. Ezzel tisztában voltam. Sose érzékeltették vele a szüleit, hogy ez számukra teljesen. Sose érzékeltették velem a szüleim. Te eseted, Benne, a Waldorf, az fizetős? Igen, igen. Szerintem nem biztos, hogy olyan drága, hogy nem tudom, hogy, hogy nálad, de hogy azért Waldorf, igen, igen, fizetős. Egyre. De nagyon érdekes az én iskolámban, például anyagi helyzet szempontjából nagyon-nagyon különböző. Szóval volt olyan család, aki milliárdos család, és voltak olyan, akik mondjuk az anyuka menzán dolgozott, és akkor ezáltal tudtam mondjuk kifizetni, hogy ott dolgozott az iskolának, szóval hogy nagyon különböző helyzetek voltak. Volt-e egyébként... ösztönti? ösztönti? nem. De a de... ez nagyon szépen közelik. Nem? De Tehát, voltak a valaki... alternatív megoldások, szóval ez, hogy mondjuk egy szülő, hogyha az iskolának dolgozott, akkor mondjuk az a helyet, hogy kifizetni, szóval, hogy, hogy azért megoldották, és tegyek sokan csárt voltak, akik szerintem a közösséget pisz, ez is jelenti, hogy akik főleg még talán régen, mikor több volt talán a negatív sztereotípje az iskolával kapcsolatban, akkor ez azoknak a családoknak, akik odavitték a gyereküket, legalábbis az én iskolám esetében, ez nagyon-nagyon fontos volt. Volt aki az évek folyamán kivált? Persze, a Valdorf ez nem mindenkinek való, és ez nem tudom mennyire elmondható a többi alternatív iskolára, de szerintem a Valdorfnál abszolút. A Valdorf való? Szerintem nagyon fontos az, hogy a, az egész család számára Valamennyire fontos legyen, és szóval, hogy azért vannak ilyen esetek, mikor azt gondolják, hogy jó, a Valdorf jól hangzik, nekem nagyon problémás a gyerekem, én nem tudok annyira foglalkozni, akkor a Waldorf jó lesz neki, jó, és akkor ott megoldják, hogy mondjuk neki tanulási okay, és vannak. volt egy kiváló, Na, Bármint volt. olyan kiváló, aki nem járt később. Volt, de nem gondolom, hogy kifejezetten az alternatív oktatási módszerek miatt, hanem inkább így a közeg, ami nem stimmelt. Utoljára fusson neki a buroknak. Te kezdted. Ez a burok, ez... ez a burokról ugye alapvetően családból. azt gondoljuk, hogy véd. Tehát ugye a burokról abszolút, azt tudjuk, mint abszolút. a magzatnál, hogy a magzatot az anyja hasában védi a külvilágtól. Igen. Az alkegéba jómódú családból származó gyerekek járnak, akiknek általában ö, liberálisabb gondolkodású ö, családja per szülei vannak, és... Ö, és emellett van egy nagyon erős elitizmus. Akik belvárosi gyerekek, azt gondolják, hogy jobbak a többi iskolába járó gyerekeknél. Ez rád is vonatkozik? Én nagyon figyeltem arra, hogy ez rám ne vonatkozzon, erre figyeltem. Egész, de előbb ezt be kellett be, azonosítanod. És ezt be kellett azonosítanom, de ezt korán beazonosítottam, mivel a bátyám is oda járt, szóval láttam ezeket a folyamatokat valamennyire. Viszont amikor... Ö, amikor kikerültem az alkegéből, akkor láttam igazán, hogy nem mindenki gondolkozik ö, teljesen úgy, amit ott hangoztat. Meglepő volt? Meg, meglepő volt, és azt gondoltam, hogy én nem leszek meglepve. És meg, meg, meg lettem lepve. Pedig a képzőre mentem, ami. Mi volt szintén... a meglepetés? Nem úgy jártak két lábom, mint te? Ah, nem, sosem mondanék én. Akkor mi volt? Nem. Más? Az volt, és pont ezért akartam ezt megemlíteni, mert az volt a, a meglepetés, hogy, hogy nem szeretnek felszólalni a hallgatók az egyetemen, mint amit a gimiben tapasztaltam. Lehet, hogy ezek az alternatív iskolák sok maga, önbizalommal megtöltik a, a diákokat, de az egyetemen pedig azt vettem észre, hogy, hogy ott van előttünk egy, egy tanár, aki, aki folyamatosan hangoztatja a hülyeségeket és mondja, mondja, mondja, és aztán és aztán pedig lebasz mindenkit, hogy miért nem teszünk fel kérdéseket. Nem lehetett mire feltenni a kérdést. Mert nem ugyanazon a síkon mozogtunk. És, és most már két éve járok a képzőre, és ugyanezzel találkozok. És ugye mi, egy volt, hogy a, együttem... mi volt akkor, hogyha ilyen jellegű konfliktusod volt az iskolában, vagy a csupa csuda jó fejtanított? Nem, nem, nem csak jó fejek, de voltak viták. Tehát, hogy egy... És a vitáknak nem volt negatív következményük, hogy az egyébként Sose. a tanárra vonatkozott kritikai élel. Biztos, hogy volt. Biztos, hogy voltak sértődések, biztos, hogy voltak ilyen problémák, de létrejöttek beszélgetések, létrejöttek viták azzal kapcsolatban, hogy mi működik jól, mi működik rosszul kevés dolog maradt? Nagyon-nagyon kevés elatlan dolog. Voltak nagyon kínos helyzetek, de mindenki mondva. Hogyan hatott ez, ez az, az osztályközösségre? Nem ez osztotta meg. Volt megosztott Én volt nem mondtam azt, hogy megosztott. Azt kérdeztem, hogy hatott ez az osztályközösségre. Ez jól. Osztályközösség volt? Volt. Közösség volt? Volt. Igen. Voltak benne problémák, voltak megosztottságok, de, ne, de ez, ez kifejezetten erősítette okay. az osztályközösséget. És a teljesetetben... E, Bocsáncsa, hogy ez az is hozzátartozik, hogy azért ott a, a közösségnek a nagy részének, az alap értékrendek, azért megegyeztek. Tehát mondjuk akár a politikai, akár okay, a közöleti Oké, ez egy fontos dolog, ben, senki nem vált ki, amiatt neki derült, hogy de. nem neki való? De, De. De. de. De, de az általában... És ezt a döntést hozzá. kihozta, a gyerek vagy az iskola? A gyerek. Az iskola soha. A te esetedben mit jelentett a burok? Uh, igen, én egy picit más szempontból közelíteném meg, szerintem szóval az, amit az előbb is mondtam, hogy mondjuk a hasonló értékek, mert én ezt nem érzem egyébként, vagy kívülről nem látom azt, hogy feltétlen állami iskoláknál itt lenne. Itt sokkal jobban megvannak szerintem a közös pontok. Itt is ugyanúgy úgy vannak különbségek, de hogy már ez is, hogy mondjuk nagyon nagy hangsúly van az ünnepségeken, és akkor valahogy kialakulnak ezek a közös uh, élmények, és... Uh, és emlékek egy nekem sem volt minden tökéletes a Waldorf-banca, nekem is olyan úgy volt olyan tánárik, problémám volt, nekem az általános iskola mondjuk nehezebb volt sokkal, a beilleszkedés is nehéz volt, de én, hogy elkezdtem felnőni, és amilyen jelen voltam, abban viszont sokat tudok segíteni, és adott olyan értékeket, vagy ráerősített olyan morális értékekre, amiket a családomtól is kaptam, ami által én jobban azt érzem, hogy hogy kaptam egy ilyen útmutatást arra, hogy hogyan tudom megtalálni magam mondjuk a világba, vagy Ezt a feladatomban. De a burkot még nem érzékelted. Elmondtad, hogy az milyen, de azt nem mondtad el, hogy, hogy, hogy hogyan választotta ez el, hogyan választott téged ezzel a Hát Sok hasonló gondolkodású emberrel, vagy körülvéve, és amikor elkezdtem az egyetemet, és elkezdtem másokkal beszélni, akkor azt éreztem, hogy, hogy teljesen máshonnan közelítik meg a dolgokat. És ez lehet, hogy egyébként nem minden vallott fiškarára jellemző az, amit mondjuk én hoztam. Ez uh, meglepő volt, hogy rossz. Nehéz volt. Inkább nehéz volt, mert nagyon. Próbáltad ezt valahogy levezetni, vagy inkább tudomásul vettél, úgy gondoltad, hogy ezt nem tudod levezetni? Tudomásról vettem, meg azokkal, mert nekem a közeli barátaim azok, egy iskolában ismertem meg, és velük is így beszéltem erről, beszéltünk erről, és mindenkinek hasonló megélései voltak. Illetve én azért azt látom, hogy így az egyet egyetemi környezet, amiben kerültem, ezt ők is látták, hogy mondjuk vannak azért ilyen különbségek gondolkodásban. De ezek sokszor mondjuk ilyen nagyon egyszerű, alapvető dolgok, hogy mondjuk bennük egy, én is tudok szkeptikus lenni, bennem is ugyanúgy előjönnek negatív érzések, de valahogy ahogy ilyen nagyon alapvető dolgokra tekintünk, az valahogy ilyen, ilyen más volt sokkal, hogy mondjuk úgy éreztem, hogy mondjuk azt, hogy például én megpróbálok nem utálni, az az így, ahonnan én jöttem, hogy az a közösség, ez ilyen alapvető volt, és mondjuk, mikor az egyetemi környezetbe ilyen oldalról közelítette meg, akkor nagyon azt éreztem, hogy jó, ez, ez nekik már ez ilyen, fú, nagyon-nagyon spiri. Az ő egyébként volt. nagyon politikailag korrekt. Tehát mindenki magyar, mondja el, Ahogy de... az Zoe kommunikál, meg beszél másképpen gondolkozó emberekkel, nagyon piszi Egy dolgot szeretnék még beletek tisztázni, és aztán előjöhet, az az egy egy két téma, amiről ti egyébként a felvezetés után, ha ez egyáltalább felvezetés, beszélni akartok. Tettél, Laura, egy megjegyzést, egy eléggé negatív megjegyzést az akg és azon tanulókra, akik aztán fogták magukat is elmentek külföldre. Miért? Ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, mert, ö, mert, mert én neheztelek. Ja, Rájuk. ezt azt hiszem, hogy kicsit szarkasztikusan mondtad. Hát, szarkasztikusan mert... mondtam, de valójában nem. Tehát, hogy az, nekem az én 80 a kiment. Hova? Hollandiába, volt, aki Angliába, rengetegen mentek Amsterdamba, tehát Németország, Írország, Olaszország, Franciaország, mindenhova. Miért? Amerikában. Hát... Uh... Mert, a, mert, a, mert azt gondolták, hogy kint sokkal jobb lehetőségek várnak rájuk, sokkal többet tudnak tanulni, jobb oktatásban fognak részt venni. És, És ki tudja, hogy Azért ö, tettem, mert nekem is volt lehetőségem, most is van arra, hogy kimenjek, hogyha szeretnék, a családom támogat, minden támogat, de, de még, mégis van egy, van egy nagyon erős Nemzeti identitásom, ami nem tudom, hogy miért kéne, hogy egy szó legyen, és nekem fontos az, hogy egyelőre fontos, most még így naív 21 évesen, hogy itthon legyek, és, és, és azt érezzem, hogy itthon tudok lenni. Nekik nem volt nemzeti identitásuk? Hát, hogyha, hát, hogyha ez egy évfolyamnak a 80%-a kimegy, akkor ott én azt gondolom, hogy van egy, van egy ilyen probléma. Meg azt gondolom, hogy alapvetően a nemzeti identitás kifejezetten a mi generációnk számára egy nagyon csúnya szó. Mivel nem tud kialakulni egy egészséges nemzeti identitásunk, mert a politikához van kötve. Ha mondjuk egy más országban, ami egy jól működő országban probléma van a politikával, attól függetlenül a nemzeti identitás az marad. hogy Hollandiában könnyebb lesz magyar nemzeti identitásra rendelkezni, mint itt van, a napi politika befolyásolja. És, és Hollandiában... Biztos, hogy megerősíti egyik, és és megerősíti. Mert én voltam Hollandiában úgy buliban, hogy 40-en voltak, és abból 35 magyar volt, és kurva jól érezték magukat, és, és abszolút uh, büszkék voltak a magyarságukra. Amit vel itthon egyébként nem találkozok. De nekem hiányoznak azok az emberek, akik elmentek. Egyébként annak, akinek mindig alapvető volt így a magyarsága, nem szóval, hogy például én félig vagyok magyar, és én volt már, hogy mondjuk megkaptam, hogy te nem vagy magyar. És a másik feled az micsoda? Angol. És, emiatt, és ez hogy van? Édesanyám angol, és édesapám magyar. És emiatt mondjuk nekem még fontosabb, és szerintem, hogyha valaki megkérdőjele az én magyarságodat, akkor onnantól kezdve valahogy így, vagy hogy nekem ez ilyen nagyon fontos, de erről együtt is beszéltünk, mert egyébként hasonló Mit jelent az, hogy valaki megkérdőjelezi a te magyarság? Hát mondjuk azt mondja, hogy nem vagy magyar. De mi alapján mondja ezt? Hát mert ez, mondjuk valja, jó... hogy félig, félig. Elmeséled ezt a sztorit, ami az Itával volt? A buliban? El, el tudom mesélni. Igen, egy baráti társaságban volt egyszer egy ilyen Történet igazából ö, régi zenékről beszéltünk, és akkor az egyik ö, ilyen régi magyar zenét nem ismertem. És klasszikus, akkor mi... vagy valami másról beszélünk? Hát nem tudom mennyire volt klasszikus. Már nem emlékszem, volt. Nem komoly szemli. zene, nem komoly. Ne, á, Jó, nem, igen? Ö, én egyébként pont nagyon sok magyar zenét hallgatok, de ez egy ilyen régebbi volt, szóval mondjuk így a a mi generációjából, és, ö, és akkor tényleg teljesen viccban azt mondák, hogy ja, te külföldi vagy, és akkor biz, biztos ezért nem. És egyébként ez is nagyon érdekes, hogy Magyarországon, vagy magyaroknál hogy az, hogy külföldi, az, az pejoratív, és például anyukámmal beszéltem, hogy Angliában, hogyha mondjuk valaki azt mondja rád, hogy egy angolra mondjuk nem tudja egyből, hogy te angol vagy, akkor az egyáltalán nem negatív, de aztán belegondoltam, hogy valakinek, aki mondjuk talán egy afrikai országból ment Angliába, és felvette már, és magájának érzi az angol identitást, annak mondanák azt, hogy nem angol, neki lehet, hogy rosszul esne. Ez nálunk mi van így? Ö, hát mondjuk nem szerintem. Mit ez biztos azért, mert ez eleve egy érzékeny pont volt Tessék. nekem. Ez eleve egy érzékeny de most, pont volt De nekem most te is, azt mondtad, hogy... hogy általában így van. Miért lehet Magyarországon így? Miért furcsa a külföldi Magyarországon? Miért más, mint Angliában? Nem tudják megtanulni a nyelvet. Innentől kezdve van egy nagyon erős szakadék. Aki tudja a nyelvet, annál nincs. Kevésbé van szerintem, de az, hogy valaki, valaki folyékonyan tudjon beszélni magyarul és megértesse magát, azért ahhoz nagyon sok időt kell itthon tölteni, és azért abban szerintem sok van, úgyhogy ott már... Meg nem tudom, hogy nekem amúgy is az az ilyen kívülállóságtól, vagy az, hogy mondjuk a beilleszkedés nehéz volt az általános iskolában, és ez a fajta érzés mennyire befolyásolja azt, hogy mondjuk ez is érzékeny érint, és amikor én azt hallom, hogy külföldi, akkor én ebből azt hallom, hogy akkor te nem hozzánk tartozol, vagy hogy te, te nem lehetsz ez, vagy az szóval, hogy... Uh... Külföldi az, aki nem magyar? Igen. Igen. Más? Ez, nem? Hát igen, igen. Te miért választottad, vagy miért nem választottad a külföldöt? Hát én úgy, én nagyon szeretem Magyarországot, és De mi volt a konfliktus, a... az emlet elmesélve? Tehát végül is mi történt? Hát igazából a nyúj nekem rosszul esett. Nagyon, és bennem ja. elő jöttek a... voltak? Azt hát ezt, ezt mondták igazából most, hogy ez mennyire volt, be ez, ők elkezdtek ezen nevetni, te külföldi vagy, és akkor te ezt ezért nem érted. De Ez hát, megmaradt benned, de ez egy sértés volt? Igen, igen. Én, ezt, én ezt sértésnek, és én ezt abszolút utána, mert hogy nem teljesen értették, hogy mondjuk nekem ez miért esik rosszul, én pedig. És nem is te külföldön beszél... nevelkedtél egy ideig? Én külföldön születtem, de apukám munkahelyem miatt, szóval, hogy Németországban, így Angliában nem laktam igazából soha, de. De én nagyon szeretek itt lakni, és hiába, szóval, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem igazából az egyetlen probléma, amik itthon vannak, azok mind a politikához kapcsolódnak, és hogy csak a, én a politikai helyzet miatt még nem érzem, hogy mondjuk nincs itt helyem, vagy nincs itt jövőm. De én nem tudok haragudni arra se feltétlenül, aki elmegy, de szerintem amiatt, hogy mondjuk a szüleim is laktak több helyen a világban, jobban rálátok arra, hogy azért... A fő mindig ugye zöld a másik oldalról, és akik nem laktak még egyáltalán külföldön, bennük van egy ilyen, hogy akkor ott biztos, hogy minden egyből jó lesz. Uh -huh. És nekem ez azért árnyalja az, hogy azok a okonom, hogy külföldön laknak, tőlük is hallom, hogy mik vannak, mindenhol vannak problémák. Szerintem nagyon számít az, hogy te hogy érzed magad, és nekem, nekem is van egyébként egy ilyen ragaszkodásom. De el, -tud el tudod helyezni magadban azt a pontot, amikor azt mondanád, hogy na most már befolyásolja a politika az életemet, és most már kimegyek inkább? Uh, hát szerintem nem tudom, szerintem nekem nagyon-nagyon durvának kéne már lenni a helyzetnek, hogy mondjuk azt mondjam, hogy de elmegyek mert annyira. Ez? Hát most legyed, de mi hallgató vagyok, dolgozók, vannak más projektek, meg ötletek, célok, amikkel foglalkozni szeretnék. Az én élet, de valaki lehet ilyen szempontból engem privilégizáltnak gondolni, hogy mondjuk az életemet nem befolyásolja még úgy, de hogy mondjuk például, hogyha arról van szó, hogy mondjuk a meleg barátaim, és velük beszélgetek arról, hogy mondjuk ki, hogyan szeretné majd a családját, ki hány gyereket szeretné, vagy hogy házasság és hasonlók, akkor azért érzem, hogy mondjuk nekik nekik milyen lehet. Milyen lehet? Hát nagyon nehéz. Mit mondasz nekik? Hát én próbálom azért így, vagy próbálok arra gondolni, hogy ez változni fog, meg szerintem változni fog. Mit szóval ez fog az állap... mm, Hát nem a közeljövőben, szerintem ez a, a jelenleg fennálló rendszer, ez még nem fog Ezek nagyon a hamar. Talán te itt hány évet lennének hajlandóak várni? Attól függ, melyikük, mert van, -e, aki szintén mindén, mondjuk nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy itthon legyen, van, -e, aki már azt mondja, hogy hát ő pár év múlva el fog menni, miről szeretne összeházasodni és családot. És hogy nem gondolja, hogy van-e nekinek a. Korlátozott hogy... tényező Magyarország mentalitása és jogszabályai a tekintetben, hogy ezek a gyerekek egymásé lehessenek és szabadon élhessenek, mint hogy ti az iskoláitokban. Nem tudnak összezosodni, nem tudnak gyereketörőbe fogadni. Egy teljes ez hagyom Milyen szempontból? Anyag? Mennyire nehéz? Egyes semennyire, tíz a -e maximális. Szerintem ezt nem, nem tőlem kell megkérdezni. Ezt de nem, én érzem, nem is tőled kérdezem, én azt kérdezem, hogy te mit érzékelsz. Beszélgezz mennyire velük. Mennyire. Igen? Igen, nekik mennyire nehéz. Te kezdted, nem én kezdtem. Hát szerintem vannak pillanatok és történések, mikor tíz, és van, mikor kevesebb. Szerintem az attól függ, hogyha éppen egy olyan hír van, és tényleg mondjuk a, a propaganda éppen a homofób gyűlöletet uh, sugározza mindenhol, akkor tíz, de, de mondjuk annak, aki, mert hogy több meleg barátom is van, annak, aki mondjuk kicsit ide idealista, és azt gondolja, hogy igazából ez meg fog változni, ugyanúgy egy többi országban is egy út nem idealista, vagy pedig uh, indokolatlan optimista a kettő? Nem ugyanaz? Hát ez is olyan, amit szerintem mindenki. Ez nem adottság, kérdező. mint a mátra, vagy nem adottság, mint a mátra? Az idealizmus? Nem jól beszélsz, az, ami most van Magyarországon, ahogy megítélik a melegeket. Ahogy most arról beszélünk, hogy ők hogyan tervezik a jövőjüket annak függvényében, hogy ez változni fog-e, vagy sem. Szerintem? Nem, nem, Hát én... A következő alkalommal én ugyanígy kettőtöket szeretném majd vendégül látni, és akkor sokkal hátré fogok vonulni, de szerintem ez most bemutatásnak tökéletes. Ott tartunk, Egybevethető-e a melegség és a nemzeti identitás? Ami arról szól, hogy az egyik idehúz, a másik nem húz máshova, de az egyik nem teszi lehetővé a másik szabad kérését. Te hoztad a témát. Mit élsz meg velük kapcsolatban, amikor beszélgetsz velük? Hát ö, mondjuk szerintem nekem, nem amiatt is lehet, hogy mondjuk több ilyen közeli barátságunk kialakult, mondjuk olyanokkal, akik melegek, mert hogy így ö, szerintem ez, amit én is mondtam, hogy ugye félig magyar vagyok, benne. nekem az is érdekes azt mondani, hogy félig magyar, mert nem félig magyarnak értem magam, de mindegy, lényegtelen, de hogy szerintem ezáltal kicsit érzékenyebb tudok lenni kisebb kisebbségek helyzetért, és jobban tudok azonosulni, és hogy és, úgy elfogadóbb is, vagy ez csak ahhoz kapcsolódóan, hogy mondjuk miért van több ilyen barátság az életemben. Te ezt ezzel magyarázod? Ö Hát nekem, akik mondjuk a is, ismerekük azt mondták, hogy mondjuk az ő életükben én voltam az olyan ember, akitől egy ilyen egyértelmű uh, toleranciát és elfogadást érzékelték, és ezért tudtak velem először beszélgetni erről. Azt ezzel magyarázott? Hogy te külföldi vagy? Vagy inkább vagy külföldi, mint a többiek, hiszen nekik nincs Nem, hanem pont való. az, hogy ez hogy külföldinek neveztek, és ez, ez nekem egy ilyen... Uh, nehéz dolog volt, és hogy így a hovatartozás is mindig egy ilyen, meg a magyarság, meg ezek a fogalmak, ezek olyanok voltak, amik foglalkoztattak, és relevánsak voltak így az én életemben. Ezáltal ez, áll, szóval ez az egyik oka annak, hogy mondjuk nagyon érzékeny még a kisebbség. De az -e azt, hogy ők milyen konfliktust vállalnak azáltal, hogy nem élhetnek úgy szabadon, mint hogyha Hollandiában élnek, élnének abból adódóan, hogy melegek Ö, nem, meg ez nem feltétlenül összehasonlítható, ez csak így inkább az empátia szempontjából. Ö... Mennyiben nem összehasonlítható? Hát. Nem köthetnek házasságot, nem fogadhatnak örökbe gyereket. Hát ezért nekem nem lesznek ilyen nehézségeim. Nem kérdeztem. ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy te náluk, hogy mit látsz az ügyben, hogy a nemzeti identitás és a, és a szexuális, vagy nem tudom, hogy keres, ezt mondani, mindenki Péter elmondja, hogy kell érteni, hova tartozásuk, konfliktusa, mit eredményez? Én ezt tapasztalom a melegbarátainek, kifejezetten egy melegbarátomnál nagyon-nagyon erősen tapasztalom, aki, akinek tudom, hogy, hogy ő... Erős magyar identitással rendelkezik, mindig egy tradicionális életet látott maga előtt, családdal, gyerekekkel, agglomerációban neki ez az álma, és úgy érzi, hogy, hogy ez nem feltétlenül tud beteljesülni. És ezért számára az ő melegsége az egy, az egy nehézség. Az egy hátráltató tényező az életében, nyilván ezzel vannak személyes konf konfliktusai emiatt. Szeretnék valamit kérdezni tőletek, és ha bár nem látszódom, és ez azt indokolja, hogy rövid legyek, ez egy viszonylag hosszabb történet elnézést a nézőktől, de ezzel együtt nem szeretnék látszódni ma, és lehet, hogy ez mindig így lesz ebben a hármasban. Nemrég Amerikából hazalátogatott egy gyerekkori szerelmemeknek, sok gyereke van köztük örökbefogadott és nem örökbefogadott, de egy nem örökbefogadott gyerek, aki iker, tehát van egy testvére, 12 éves korában úgy döntött, hogy megváltoztatja, a nemét egy lányról van szó, aki mindenféle operációt elkövetett, 20 éves korában pedig beleszeretett egy fiúba, és rekonstrukciós műtéteket nem tudott, és nem akart már végrehajtani magán, és öngyilkos lett. Én azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy ti a saját környezetetekben belejtve az olvasmány élményeiteket, illetően mit, mit tapasztaltuk az úgynevezett gender politikáról a tekintetben, hogy mindenki vállaljon egy olyan nemet, ami adott esetben nem azonos az ő születési nemével, mindaz, ami ezzel kapcsolatban abban a világban zajlik, amiben ti éltek, az mi ahhoz képest, hogy az ember egyébként a médiából mit hal vissza? Ha nem érthető a kérdés, akkor megpróbálom rövidebben és egyszerűbben kifejezni, nem nem nem nem. Nem, de remélem, hogy érthető voltam, és akkor most hosszabb ideig befognám a számot. Ezt tudom, azért nagyon érdekes, mert a mi generációnak meg nekünk annyira kettős, hogy látjuk mondjuk azt, hogy történik Amerikában, és mondjuk a populáris médiában, amiket látunk, az egyfajta hullám, és akkor ami itt van, az teljesen más, és mondjuk amivel például a kormány, megijeszteni próbálja az embereket, akkor az lesz, ami Amerikában, hogy, hogy azzal szemben is lázunk valami, az itt nincs, de közben már azt is látjuk, hogy ami Amerikában van, azzal is van probléma. Mit hogy látsz? Ez ilyen tök, uh, mit én... látsz és mit tapasztalsz? Mint probléma? Nem. Azt üdvenditek el, hogy probléma -e. Én nem a problémát. Én azt kérdezem, hogy mit látok. Probléma, akkor lesz, amikor az valakinek nem tetszik. Én azzal se teljesen azonosulni, mondjuk, amiket így... Uh, így Amerika felől, vagy ezekben az ilyen uh, hullámokban tapasztalok. Mit hogy... tapasztalsz? Mm, én egy dolgot tudnék egyébként kiemelni, hogy például én azt nagyon érdekesnek, és egyébként tök fontos társadalmi uh, diskurzusnak is gondolom, hogy mondjuk a nemeket megkérdőjelezni, mit csatrunk bizonyos nemekhez, és, és uh, mi az, ami mondjuk a kultúránk szerint tartzik bizonyos nemekhez, különböző kultúrákban, mik, mik a különbségek, de hogy például a uh, az egyik, ami nekem uh, így érdekes, hogy így értem is valamennyire, de hogy nehéz is picit követnem, az mondjuk uh, Amerikában az, hogy mondjuk nem uh, egyes mozgalmak szerint mondjuk nem, nem lehet már azt mondani, hogy menstruáló nő, mert hogy nem csak a nők menstruálnak, mert hogy, lát, hogy van, aki férfinak érzi magát, de hogy ugye biológiai nő, és akkor menstruál, és nekem ez egyedül azért nehéz, mert a nőknek nagyon... Uh, sok munkája, még valahol jelenleg is van abban, hogy mondjuk ez ne egy szégyállni és eltitkolni való dolog legyen. És, és akkor most úgy érzem, hogy elkezdtünk egy olyan pont, pontra eljutni, hogy mondjuk erre még büszkék is lehetünk, és nyitottan beszélhetünk róla, és akkor van, ahol most már viszont megkapjuk hogy de nem mondjátok, hogy a nők más ruhának. És emiatt ez belőlem vált egy, ki egy kis ellensem, de mindig megpróbálunk nyitott lenni és belegondolni. Laura, Abba, nem, besz... nem beszélünk a politikai koregységről, mert nem az a téma. Valójában, amikor most arról beszélünk, amit Zói nyújtott témaként, de most már elmentünk más irányba, miről beszélgetünk? Egy kulturális nyomásról, egy identitás nyomásról, egy a nyomás. liberalizmusnak a, a liberalizmus. Ez Ettől leszek ideges, mert ez nem egy liberális gondolkodás, ami... Erről az old nem tudom, hogy ez hogy nevezem, nem az erről az oldalról ugyanaz történik, mint amit a Magyar Propaganda nyújt nekünk, ami egyszerűen a cenzúra megmondják, hogy mit mondhatunk és mit nem. Nekünk mi Magyarországon ez nagyon érdekes, mert két oldalról jön, teljesen különböző nyomás Igen. és itt ülünk, hogy akkor most mi, miről beszélgessünk. De ugyanaz a probléma. Nem mondhatod ki azt, hogy nő, meg kell kérdezned, hogy mik az előnevei, és minden relatív, ő, nem mondhatsz ki bizonyos dolgokat, cancel culture, akkor eltiltanak a médiából, ugyanezt történik koltra magyar a a legrosszabb, is. mert egyébként nem az a gond, hogy beszélni ezekről, az tök jó, és szerintem az, az tényleg, hogy mondjuk megkérdezni, mi az, szóval, hogy hogy azzal önmagában, hogy mondjuk egy ilyen kérdés feltenni, hogy mi az, hogy nő, és akkor beszéljünk erről, és egyébként minden nemeknek tekinti. De ki gondolja azt, hogy csak biológia ki gondolja azt, hogy ehhez értékek is tartoznak. Hagassuk meg a, a, Hagass a laurát, Én... hogy kisebbségben maradjon már, mint az idejét tekintve. <gül> uh -huh. De Amerikában, viszont amerikai egyetemeken tanárokat rúgnak ki, mert hogy megkérdőjelezik ezeket a témákat. És abban a világban, ahol már nem lehet kérdéseket feltenni és szabadon gondolkodni, mert ez a liberalizmus, a szabad gondolkodás, erre nincsen lehetőségünk, elveszik tőlünk ezt. A Igen, ez egy fontos Én... dolog. Nem Amerikáról beszélünk. Hogy szüremlik ez be a ti itthoni Magyarország itthoni... életet? Adba? Hát a közösségi médián keresztül. Hát amikor Magyarországon, amikor Magyarországon nincsenek előnevek, öm, őt őnek hívjuk, nem Sí vagy him, vagy they, vagy akármi, akkor minek írják ki a magyar fiatalok Instagramra, hogy ők ezt az előnevet használják? Nem releváns, mert ő, ugyanúgy ő. Tehát ez a közösségi médiánk. Ezek trend, trendek is valami. Ezek, egyre, ezek trendek, igazából ezek a trendek elérték a szinte normát Magyarországon. Milyen normát? A normát Magyarországon is. Elérte? A fiatalok körében egy, nem, egy, egy bizonyos körben azt gondolom. Mondasz egy példát? Hmm, hát mondjuk nem tudom, elte bölcsészkaron, nem gondolom, hogy bárkit kinéznek azért, mert hogy ott van az Instagram biójában, hogy síhör. De lehet, hogy igen. Vagy a képzőn. Vagy az AKG-ban, vagy a waldorf -ban. De mondjuk a Corvinuson, meg lehet, hogy kinézik emilyen. A kérdés az, hogyha ezt leválasztjuk arról, ami jön nyugatról, Amerikából, akkor egyébként el lehet, ne azt képzelni, hogy mi történne Magyarországon, vagy ez a kérdés, ez teljesen fölösleges, mert nem lehet kiragadni Magyarországot, és nem lehet kiragadni az életünket azó hatások alól, amit a közösségi mi egyébként másodperceken belül teremt. De, hát Magyarország ezt nagyon jól felhasználja. Hogyha jön nyugatról egy hullám, amit meg lehet akkor arra vissza, ez egy ellenreakció. Erre mondják azt, hogy... De, hogy, hogy hát a nem te, nem tudom, te a, a saját reakciódat érted, és megéled, amihez képest az állam egy ellenreakció gyakorol? Nem, én, nem bennem nincsen ellenreakció. Van-e olyan, olyan jelleg az egésznek, mint amikor te otthon akarsz valamit, és apád azt mondja, hogy nem? Hú! Az én személyes életemben Igen. nincs. Mert én azt gondolom, hogy egészen addig, amíg senki nem mondja meg azt nekem, hogy én mit mondhatok, addig jól vagyok. És mindig ezt gondoltam, és szerintem az egésznek a kulcsa a cenzúra. És hogy lehet, hogyha Amerikában laknék, és ugyanezt most elmondanám, amit itt elmondok, akkor ennek mondjuk következménye lenne, mint pont hasonlóan ahhoz, hogy az illető, akit meghívtunk már, nem akart eljönni. Mert hogy fél, hogy a politikáról beszél, akkor mi fog vele de azt áruld el, Laura, hogy egy valós problémáról beszélünk, vagy egy, olyan, vagy egy kétdimenziós problémáról beszélünk, ami beszürem lett Amerikából, de itthon még valójában nem szökkent szárpa nem egy valós probléma. sehol nem egy valós probléma, hanem ez arról szól, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy trendeket alakítsunk ki, pólókat lehessen adni, filmeket lehessen csinálni, Másról mondani? nem szól? Nem szól, ez nem igazából Amelyi az elfogadásról a Identitásról szól, vagy identitásról nem szól? Szerintem nem arról szól. Én lehet, hogy ez gáziát mondani, de szerintem ez, ez nem arról szól, mert, mert alapvetően az emberekben nincs ez a fajta utálat, és azzal, hogy ilyen szélsőségeket králunk, jobban egymás ellen utálunk. Mi hozta létre odakint? Tessék. Mi hozta létre odakint? Ez egy kereskedelmi termék. Én egy kicsit azt gondolom, nem. Ezt nem túl jól sikerült. I igen, én azt gondolom. hogy... ez szabadult. Nem. De. Meg politikai és politikai természetű. Igen. Zó, hogy igen, szerintem igen. ez azért ezeket a média nagyon felhangosítja, meg szerintem ez. Kitalálta nagyon... ki? Ö, nem Pink fel... tank? Nem, szerintem ez nem feltétlen kitalált, e viszont... Egy politikai. Kínai, Wuhan? De miért ne? Én, a, én azt lehet. mondanám, hogy szerintem mindkét oldalnak nagyon, hogy mondjuk azt nézik, hogy Amerikában a és republikánusok, mindkét oldalnak nagyon hasznára állik, hogy lehet ilyen kérdésekről vitatkozni, állandóan, hogy mondjuk a transzneműek, és akkor a nem mináris, és az ilyen kérdések, Ugyanez és akkor az, igazi, az igazi problémákról már nem is kell beszélni. De az én szüleim annak idején, miközben ilyenekről nem is hallottak, azt mondanák, sok pihent vagyok. Mennyiben más ez igazuk volna, -e vagy sem? ez dekadencia, vagy mi ez? mint a politikusok, a piantagyok, vagy akik átműtöttek. Hát ez az egész, amiről most beszélünk. Igen, ez egy hülyeség. Mert hogyha valaki azt mondja nekem, idejön, tök mi nem is mondja nekem, elmegy a izébe orvoshoz, hogy akkor nőből férfi lesz, megcsinálja, kit érdekel? De Kinek, miért, miért megy el? Ennek tűnik? a hatására jön rá? Ennek, ezen, ha nem lenne ez, nem. akkor nem mennél el? Én annyira érdekes, hogy például régen az, hogy valaki trans, nem mind nekem annyira ilyen egyértelmű volt az elfogadás, és az, hogy miért, hogyan, érdekesen gondoltam, de annyira az volt bennem, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Én Mi nem változott? nem változott semmi, viszont azáltal, hogy a politikában Annyira hangos lett már ez a kérdés, szinte olyan emberek, akiknek amúgy az elfogadás lenne az elsődleges reakció, hogy igazából mindenki csinálja, amit akar, akkor is mondjuk én nem teljesen értem. Erre már elkezdtek tenki kicsit ilyen negatív dologként tekinteni, mert szerintem elszítálni, amit mondasz, is senki sem szereti, hogyha azt érzi, erőltetve van valami. A természetesség lenne a lényeg. És szerintem ez az emberekben természetesen benne van, amit ahogy te is mondod, hogy régen ez azt mondja át, mint hogy műtesse. De mondjuk ezek mi vagy hogy jó, nem mindenki, szóval nagy van, nevelkedik, stb. Ellenel, de de az is egy probléma, hogy most meg elnyomjuk a konzervatívabb ö, gondolkodású embereket. Ebből is ugyanez a feszültség alakul ki. Ö, miért nem mondhatná azt anyukám, hogy ő nem akar koedukált WC-ket használni? Miért nem mondhatná ezt? És akkor miért nem egy ugyanannyira releváns vélemény, mint az, aki azt mondja, hogy ő szeretne? ez a probléma, hogy ezekről nyíltan kéne beszélgetni. És nincs az a baj, hogy, hogy feldolgozzuk ezeket a témákat, hogy gender, meg trans, meg nemek kérdése, meg, ne, meg, meg, meg nem tudom, akármi, mert, mert az a lényeg, hogy természetesen benne legyen a médiában. De az a probléma, hogy megmondjuk az embereknek, hogy mit mondhatnak, mit gondolhatnak, és mit... A ne. politika mondja meg? A média. Amit mondjuk... Hát a média. A hazai média mit mond? Az, ez. Hát ez attól függ. <gül> szóval, hogy szerintem egyébként itt is sok mindent lehet hallani. Hogyha hogy nagyon leszük, egy kis ilyen fekete fehér akkor a bal meg a jobb baler is megmondja, hogy mit kell gondolni, és akkor akik ahhoz tartozok, ők mondjuk azt nem fogják megkérdőjelni. Most mondja a médiát. De lehet közösségi média is. Mi a mérvadó? Hova húz? Hát ez attól függ. Ki az, aki ki támogatja? Az ilyen véleménybuborék, és igazából mindenki az olyan videókat néz, és az olyan tartalmakat fogja nézni, ami azt igazolja vissza, amit ő gondol. A legtöbben legalábbis szerintem. Úgy, hogy igazából azt mondom, a... nem lehet azt mondani, hogy a médiának van egy véleménye, hanem az emberül is van nagyon sok, és akkor mindenki valamelyikhez így uh, tartozik. És az a média, amelyik a véleményét mondja, az meggyőződésből mondja, vagy szintén valami kereskedelem, mi óriáshoz tartozik, és ezért mondja érdekből? Hát nagyon, nagy, nagyon sok esetben érdekből mondja. És ezeket ugye nem tanultuk meg kiszűrni. Tehát, hogy itt van ez a sok eszköz a kezünkben, meg rengeteg információhoz férünk hozzá, de nem tanuljuk meg szűrni ezeket Jó, nézzünk, az információkból. -e. Nézzünk benneteket. Titeket ez valahogy meg is ér, megérintette, került-e hozzátok közel mindaz, amit ez a média prokontra mondom, nem identitásról vagy nem a választásáról. hozott -e ez benneteket választ helyzetbe, miközben korábban ezt nem is gondoltátok volna? Vagy te azok vagytok, akik nem Engem időt. nem. Mondjuk a saját nememmel kapcsolatban nem. Ja, mert hogy én elgond. Ja, hát, nem. nem, nem Akiket elbizonytalanít, miért bizonytalanítan? Más baja van? Tényleg Hinten? ez a baja? Szerintem amúgy a hova tartozás vagy, ez nagyon-nagyon fontos mindenkire nem mert talán ezáltal, hogy mondjuk akkor te nem bináris, vagy lehet, hogy azt érzed, hogy te jobban egy közösséghez tudsz tartozni, illetve szerintem tényleg sokan vannak, akik egyébként, és én is van, akik ebbe és azt mondják, hogy mondjuk megkérdőjelezték, vagy nem érezték az hogy a saját nemükhöz, szóval, hogy nem tudtak azzal teljesen azonosulni. Szerintem ez talán kicsit arról is szól, hogy mondjuk, és ez is így országoktól eltérő, hogy mondjuk miket kapcsunk bizonyos nemekhez. Tehát szóval lehet, hogy valaki azért. De nem most eljutottunk magát. tulajdonképpen az alapítványi iskolákig, a abban az értelmében, hogy hova tartozás? Hogy egyébként melyik közösség fogad Aha. be, és melyik nem, hogy hol a burok? Én ezzel nem értek egyet. Tehát azért én azt mondanám, hogy szerintem az, hogyha valaki átműteti magát azért, hogy hova tarto tartozom, akkor. Nem, valahova, ezt, nem, nem, nem, ezt én sem mondom. Ugyanúgy, ahogy egy nő sem megy el a bortuszra csak azért, mert. Nem akartam. Nem, akarta nem de hát ezt én sem mondom, meg ezt, ezt egyáltalán nem gondolom. De, de nem, én ezt nem, nem, nem, ezzel én sem értek egyet. De mégiscsak elsögartad, hogy valamiféle otthont nyer azáltal de közösségre talál. Az, hogyha valaki átműteti magát, az más, mint hogyha azt mondja magáról, hogy nem bináris. Tehát az, meg, meg szerintem ez inkább szólni. én mondjuk olyan szempontból gondolom, hogy egy ilyen politikai vagy hogy ilyen kérdésekkel foglalkozik, vagy mondjuk ilyen dolgokat posztol, és akkor főleg, hogyha mondjuk ez egy ilyen fő vélemény hullámhoz igazodik, akkor ahhoz érzi, hova tarts. És ezt nem feltétlenül uh -huh. olyan komoly dolgoknál. De ez értettem, mint, hogy... a típusosztályatokban, a társaságotokban egy fontos téma? J jelen van. Nekem van olyan barátnőm, aki mondta már, aki alapvetően lány, hogy nem mindig érzi magát lánynak. Ezért olyankor ő nem bináris. És elmondta az okát is, és elmondta, hogy ilyen mi történik? Kérdezted? Igen. Mit mondott? A azt, azt mondja, hogy ő úgy érzi, hogy egész kamaszkorában beleerőltette magát egy női szerepbe, hosszú haj, szoknyák, színes ruhák, egyfajta viselkedés, amit mostanában kezd megkérdőjelezni, hogy ő mennyire érzi ezt természetesnek. És ő azt mondja, hogy arra jön rá, hogy sokkal természetesebbnek érzi, hogy levágatja a haját, másfajta ruhákat hord, és elkezd játszani, így a, így a nem identitásával, is ő ezt élvezi. Ezt abszolút el tudom fogadni, azt nem tudom elfogadni, hogy hogyha erről nem lehet kérdezni, hogyha erről nem lehet beszélni, és hogyha véletlenül azt mondom, tehát hogyha ez az, hogy nem, én nem nincs ilyen, hogy dédem, meg síhör, meg ilyenek, de hogy de hogyha ezt valaki bántásnak veszi, hogyha valaki ezt éppen rosszul mondja. Ez racionális vagy ez egy emocionális kérdés, amiről beszélünk, vagy egyik se? Valószínűleg no, mindkettőre egyébként nekem az is érdekes, hogy mondjuk ugye, főleg, hogyha most akkor mondjuk az, hogy te inkább liberális körökben az, hogy mondjuk ezeknek a megkérdőjelezése, hogy ugye egyszerre felmerül mondjuk a gender is, és azért elkezdünk gondolkodni azon, hogy mondjuk a nemnek, mik ezek a társadalmi részei, amiket mondjuk így a történelem kapcsolt hozzá egy-egy nemhez, de egyébként biológiaig nem biztos, hogy úgy van. És hogyha mondjuk akkor ezekben, ezek itt ilyen leszűkítve látjuk, hogy akkor tényleg mondjuk a nők szoknyát hordanak, és hosszú a hajuk, és a férfiak meg nem, akkor ebbe tényleg nehéz lesz egyes nőknek bele, ehhez is azt mondani, hogy nő. De hogyha mondjuk nem ennyire ilyen egzak fogalmak mellén néz, nézik azt, hogy mondjuk nő meg férfi. De egyébként vannak erre érdekes példák, tehát hogy kiadakult, hogy a férfiak színe a kék, a, a nők a rózsaszín, és hogy a kék az egy olyan szín, amit megtalálunk az égen, a rózsaszín az pedig egy mesterséges szín, ezt nem annyira találjuk meg ugye természetben. Hogy ezek ilyen érdekes dolgok, és szerintem ez nem feltétlenül egy probléma, hogyha bizonyos emberek ezt megkérdőjelezik és vagy elutasítják. Viszont viszont, hogyha ez engem nem érint személyesen, akkor miért kéne, hogy érintsen érintsen? Fontos-e az, hogy ez az egész hogyan kezdődött? Fontos-e az, hogy ez az egész hogyan kezdődött? Vagy mindig jelen volt, csak most nagyobb mértékben? Fontos, hogy ezek a politikai trendek miért van? Mindig? Szerintem igen. Meg mindenhol. Szerintem nem. De szerintem az, hogy mit kapcsolunk nemekhez. Hát de van, és hogy Hát ezek megélt élmények, vagy ezek olvasmány élmények, amelyek megélt élményekké válnak? Hát erre nem, nem tudom. Ha érthető, amit kérdezek. Érthető. Van, egy, van ez az Overton ablak, ami igazából azt jelenti, hogy bizonyos lépéseken kell végigmenni ahhoz, hogy egy politikai ideológiát, ami el van utasítva az adott társadalomban bizonyos mennyiségű év alatt, nem csak hogy normálvá, de hogy trendé tegyünk. Én itt ezt abszolút érzem. És nem, az, és nem azt mondom, hogy elutasítom ezt az egész hullámot, de azt gondolom, hogy ha ez valakinek érdekel, hogy ez benne legyen a közéletben, akkor simán meg lehet oldani, hogy benne legyen. De szerintem téged is az idegesítve, hogy erről igazából nem beszélgethetünk. Ez ideges. Miért nem beszélgethetünk? Hát, mi beszélgethetünk. Mit tesz ez így a politika? Ha a politika teszi lehetetlenni a beszélgetés? Ugyanazt ugyanaz teszi, mint amilyen most nincs itt a lányak itt hívtunk. Ugyan, tehát ugyanezek az okok, hogy mondjuk erről mi most beszélgethetünk, de lehet, hogy Amerikában már úgy nem lesz. Hát igen, de az, hogy például az, hogy Magyarországon ezt felhasználja a propaganda, és akkor mondja, hogy Amerikában már mennek be az ovadákba, és átműtetik a gyerekeket, itt az ellen kell igazából valamennyire lázadnunk, Igen. hogy ezt elmagyarázni mondjuk ez főleg jó, az idősebbeknek, de. hogy ez nem feltétlenül így van, meg ezek felhangos, ezeket felhangosítja a média, és nekünk Magyarországon ettől még nagyon nem kell félnünk, mert iszéletosan messze vagyunk tőle, de közben egymás között meg beszélünk arról, hogy amiket látunk Amerikában, hogy hallunk néha, hogy én is mikor mondjuk egy olyan történetet hallok, hogy egy angol egyetemen, van egy tanár, aki egérnek, identifikálja magát, és hogyha valaki nem, és megmondták, hogyha valaki nem kezeli őt, egérként, jelentsen ez, ez bármit is, akkor, akkor kirúgják, hogy ez meg... Nektek... Hol a különbség a szerepjáték, a pszichodráma és a valós élet között? Tehát hol van az a pillanat, amikor ez a pari lehet, hogy magát? Hát de nem csak... röhögi el, de ez az, hogy ebben nincsen semmi szarkazmus. Oké, okay, rendben van. Uh, szerintem lehet, hogy jól jártunk, hogy a másik két ember nem <laughs> Legyenek szívesek, iratkozzon a fel a felakelyi YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalt, és ha rajta múlik, akkor két hét múlva úgy találkoznánk nagyjából, hogy mind a kettő hoztok egy-egy témát, vagy kettőt-kettőt, de szerintem inkább egyet-egyet, és akkor tényleg sokkal nagyobb mértékben háttérbe vonulok. Nekem tetszett. Ha nektek, ha ti nem éreztétek rosszul magatokat, akkor két hét múlva szívesen vagytok látva. Én nagyon jól Jó. éreztem köszönjük. Köszönjük szépen köszönjük